Idag är det den 16 september 2013. Välkommen till Radio Framåt 76. Då är vi tillbaka. Den här gången bara i ljud och inte i, i bild som vi var förra veckan. Jag som pratar nu heter Dan Eriksson och vi är tillbaka den heliga trion. Vi har med oss också Magnus Söderman. Hallå där allihopa! Och Jonas Stegär. Hallå, hallå! Magnus, hur känner du nu efter att vi sände med video förra veckan? Känns det tråkigt att gå tillbaka till bara röst? Nej, jag tycker det är ganska behagligt. Uh, det, man måste tänka sig för <laughs> när man har video rakt upp i ansiktet. Nej, men sen, det är ju roligt uh, att göra det en gång, men uh, någonstans känns det som att, uh, att, att, att bara titta på oss när vi tittar in i datorn och pratar. Det kan inte vara kul mm. uh, i längden. och Därför tror jag att det var roligt att göra det en gång så att folk fick komma hem till oss och se hur vi har det, och vilka vi är och hur vi ser det ut. Men uh, det blir ingenting som vi ska. Alltså, om, vi kan, om vi skulle kunna få det här formatet och bredda oss ytterligare på olika sätt Då är jag helt för att köra mycket, mycket tv också mm. Uh, mm. Men uh, ja Jag, jag men, håller jag... helt med Jonas har du sett inspelningen i efterhand eller? Lite grann fast jag har sett och hört det förut så att... mm. <laughs> um, Nej jag har inte sett den i sin helhet Faktiskt av, av just det skälet som, som uh, Ja det jag skulle säga nu är att Poängen med då är ju också just att man inte behöver titta utan att man kan göra annat samtidigt som man, som man lyssnar på det. Precis. Och är, är det då bild till, även om det bara är eh, ja, radiogubbarna som sitter och pratar, så, så känner man ändå någonstans att man, att man kanske missar någonting om man inte tittar, om man inte följer mm. med. Så här, på det sättet är, är ju eh, bildformatet också begränsande faktiskt. Mm. Jag håller helt med. Och jag ser det som att ska vi använda det här, förutom kanske vid de speciella tillfällen i framtiden, så ska det vara på ett sätt där videon faktiskt ger ett mervärde på ett annat sätt. Ja, mer än alla. Ja. Precis. Alltså, och det, det finns ju tekniska lösningar på det, men då behöver man någon som är bildproducent och där man har mycket mer förberett så att man kan, man kan få ett mervärde av videon. För att så, alltså så som det var nu så det var kul att göra som sagt men det, men det ger inget extra utan jag håller helt med dig Jonas att, att det var mer begränsande än givande. Um, I alla fall om man skulle göra det varje gång. Nu var det ju specialare mm. som sagt. Sen så. kunde jag väl ha trott kanske någonstans att jag skulle få åtminstone några mejl men jag med beundrar post så att säga från, från kvinnliga tittare. Nej, jag vet inte om du stoppade de mejlen i på något sätt. Nej, jag bara riktade om dem till mig det. och körde sån där sök och ersätt i Word. Och så kunde jag Magnus till Dan. Och så. så var det mycket trevligare det fint Men Jonas, du var inte med för avsnittet för att du var lite krasslig, men är du bättre nu? Jag är betydligt bättre nu. Så att, um, Härligt. Jag ska säga att jag var lite krasslig redan för förra gången. kände att det var på, på, på, på G. Um, så att... Um, Nej, men det är sån så skit som kan komma under hösten. Så att ähm, känns skönt att vara tillbaka. Så det. Och jag har ju ähm, kommit hem sent igår kväll från en äh, konferens och festival i, strax utanför Milano äh, i en liten äh, en li ett litet samhälle som heter Cantu som ligger precis vid Como. Como. Det var väl där som Mussolini dödades, va? Det kan det vara, jag vet inte vad hur som helst, en 30 minuter norr om Milano. Och det här var, hette Festival Boreal och det var andra året i rad som det arrangerades. Förra året arrangerades det i Ungern, utav Jobbik. I år gick då värdskapet till Forza Nova. Det var intressant och lärorikt på många sätt. Det var totalt representanter från 10 olika länder där, 14 olika organisationer plus 14 utländska organisationer ska jag säga, plus en hel del italienska var studentorganisationer och lite tidningar och så liknande. Så att det var mycket intressanta människor att träffa. Det var också egentligen mitt första riktiga möte med Jobbik. Förutom väldigt snabbt. Och det var kul att kunna samtala lite med dem. För de har ju nått stora framgångar i, i Ungern. Och mm. är omskrivna även i, i svensk media ofta. Mm. Och jag fick ett, ett bra intryck av dem och jag är som att min ungerska är oerhört bristfälligt så har jag inte kunnat läsa så mycket av dem, men ingen behöver i alla fall tvivla på huruvida de är, är nationalister att räkna med, så att säga. Det, det kan jag i alla fall det kan jag lova. För att det var, det var intelligenta och intelligenta herrar med, med huvudet på skaft, verkligen. Mm. Mm. Så att de gjorde bra intryck på mig och sen som alltid Roberto Fiore lös allt med sin, med sin kunskap och karisma Nick Griffin från British National Party som nu också sitter i Europaparlamentet var där och hade mycket intressant att berätta om bland annat Syrien så att, Ja, det mm. var en var intressant helg Du berättar för mig då här, att han Nick Griffin alltså hade varit i Syrien två gånger i år Precis. Redan, och det, det var nyheter för mig Vad, vad hade han att säga om, om det? Första gången var han i, tidigare i våras tillsammans med Roberto Fiore Mm. och nu senast var han tillsammans med några andra äh, italienare äh, och det, det som var intressant, alltså förutom att han äh, återpekade på det som vi har tagit upp så många gånger att, äh, ja, alltså att den här så kallade, äh, de här så kallade rebellerna det är liksom inga, dels är de knappt syrier och det är inga, de har inget folkligt stöd i någon större utsträckning och vilka som finansierar dem och så vidare men han berättade också om deras möte till exempel med en sån här så kallad rebell som hade genomfört en misslyckad självmordsbombning och numera var blind. Den här personen trodde att Nick Griffin och hans italienska kamrat var europeiska jihadister som var där för att hjälpa dem i kampen. Och han berättade då att Eh, dels så hade de, hade de enligt Nick Griffin då hade den här personen då berättat om taktiken med, med giftgas och så vidare men även när de hade sagt okej okay, men vad ska vi göra nu och liksom, vad blir nästa sak och då hade de sagt att eh, sen är det Europa eh, det är till Europa att döda de kristna eh, hade mm, här, sagt i... nu tror jag att du har liksom <laughs> ramlat in i någon kant jihadistisk eh, grej här då det är mycket möjligt <skratt> Men där också ska jag säga att Nick Griffin Vi har hans, hans Tal eller föredrag Om Syrien, 15-20 minuter Inspelat, så tror jag det blir till nästa vecka Kan vi spela det här i radio framåt mm. Då får ni höra det med egna ord Och där För att det har ju varit en del Diskussion om British National Party Och vilken väg de ska gå ideologiskt Och så vidare Men han har ju... absolut inget problem där att peka ut de sionistiska intressena bakom och, och finansiärer och så vidare. Mm. Ehm, vilket en del har varit lite orolig för att, att, de har, att Nick Griffin har velat ducka för den frågan. Men det var ingenting som, som märktes av där, snarare tvärtom. Mm. Mm. Ja, vi, vi ska säga också att vi, vi kommer att återkomma till Syrien för det är ju en, en uh, helt uh, exceptionell utveckling som har skett där med, med det här ryska, diplomatiska uh, initiativet som verkar ha stäckt den här krigssättsan lobbyns uh, planer på att sätta igång och bomba Syrien. Mm. Uh, så så att, uh, det, det får vi anledning att återkomma till under programmet här. Mm. Bara så. Jo, alltså, det, jag har en känsla av att Syrien kan bli lite stående tema hela hösten här. Beroende på vad som händer. Exakt, ja, säkert. säkert. <laughs> ja, för det är väl, och det, det tyckte jag också var den absolut intressantaste paneldiskussioner eller så från scenen sen hade ju vi flera eh, möten internt då med representanterna och diskuterade eh, dels aktuella frågor men också hur vi kan utöka samarbetet i framtiden och vi har redan bokat in ännu en konferens om bara två månader eh, och då blir det i, i Polen eh, och där alla organisationer och förhoppningsvis några till kommer kunna delta så att det Dan, mm. kommer det leda till mer än fler konferenser? Nej, nej nej, utan det här är liksom ett keramidspel. <laughs> det, det handlar bara om att värva nya som går att värva nya. Så att det blir nya länder att besöka. Det är helt rätt. Jag, jag vill gärna bli en del av det där, känner jag. Men jag menar, i längden så... Det är ingenting som är bestämt eller så, men det är självklart att i längden så kan det här leda till ett mer formellt samarbete i Europaparlament och liknande. Jag menar, missförstå mig rätt. Alltså, möten är nödvändiga och möten ger resultat. Det, det, det, så är det. Är, det är konstruktivt, det är av nytta och det är sånt som, som leder oss framåt. Så att mer, ja, mycket fler, många fler möten är emellan och organisationer emellan och partier emellan, utan tvekan. Jo, framförallt behöver ju europeiska nationalister samarbeta. Absolut. Jag har ett, en, en tragisk brist tidigare i historien. Sen blev det mycket bättre under, under efterkrigstiden faktiskt. Ja. Det här har vi torsat i lite förut när vi har pratat om Per Engdahl och, och Maurice Bardes och Malmö och, mm. och där. Men, men ja, vi ska väl någon gång köra ett tema kring det där, i mm. Men, men, men man ska också tänka att de här, den inspirationen som man får från att träffa andra rörelser med, med olika erfarenheter och så vidare är helt obetalbar. Vi, vi kan se bara när Roberto Fiore var första gången i Stockholm eh, för Vision Europa 2011 eller 2012 eh, när han då tog upp frågan om eh, om bankernas makt och, och hur pengar skapas och så vidare vilket tände gnistan till SVPs kommande kampanj sen, Pengarna till folket som kom mm. nästan ett år senare och, och jag, jag är ganska övertygad om att hade inte Fiori kommit till Sverige med den inputen så hade vi inte haft den kampanjen sen som också har lett till att vi har nått ut till nya människor och så vidare mm. och det var samma sak här, alltså de samtalen jag fick mycket inspiration av de franska kamrater vi pratade med vi pratade mycket om eh, mat mat, men också om, om abortfrågan som nu är aktuell på realisten.se i en debattartikel. Men också om organisering och så vidare och hur de har fått arbeta med tanke på repressionen där. Vad hette de fransmänna som var där? Jag kan inte franska. Jag kan inte. Du sa att du trodde det var Renouveau Francais. Precis, va? precis de var där. Är... Bland annat. Det en relativt ny organisation fast den står väldigt mycket på en, vad ska vi säga, klassisk sådär kontrarevolutionär mm. grupp, mm. klassisk nationalistisk, klassisk fransk nationalism helt enkelt mm. Mm. Ja, så att det kan, ibland kan det kännas speciellt när man är mitt uppe i sådana här konferenser som att det bara är liksom, nu träffas vi och bara pratar liksom men sen är det ofta veckan efter nu när jag kommer få lite tid att smälta det hela och läsa mina anteckningar och sådär och fundera på vad vi egentligen sa så är jag säker på att uh, även om det kan verka som att det bara är många möten så, så kommer det ge någonting? Jo, men det är därför man har möten, för att möten ger någonting <laughs> uh, faktiskt. Finns det ja, något bevis inte, på det? <laughs> inte alltid möten ger någonting, ska jag också säga. <laughs> Nej, men, men uh, det finns uh, forskning som talar för att möten genererar både fler möten men även resultat. Ja. Å andra sidan finns det forskning som bevisar att ju längre en ko har legat ner desto mer sannolikt det är det att den reser sig upp. <laughs> det är sant. Ja. Nej, men det, alltså det är viktigt, inte minst i uh, this day and age att, uh, att folk träffas och inte bara kommunicerar elektroniskt. Mm. Det, det, det får vi inte, Nej, får vi inte glömma. Men som, vi, som vi sa förut också men med, med, den, med, med hur billigt det är faktiskt att flyga över Europa idag så... Menar, sitter du där hemma och inte har något för dig, ja, men ta en resa och åk ner och eh, söka upp en demonstration eller sök upp liksom folk, ta kontakt med människor, lära känna och så vidare. Mm. Ta tillfället i akt nu när vi kan. Jo, alltså just det att träffas fysiskt som du sa Jonas. För att jag träffade eh, kanske ett dussintal personer som jag har haft mejlkontakt med eh, mm. men som jag aldrig har träffat eh, i, i verkliga livet med kött och blod så att säga innan. Uh, och det, det blir ju en helt annan sak uh, än att bara vara någon, någon person som skriver textmeddelanden till varandra Ja eller att höras sig vid över Skype eller vad som helst Men det, det, det är något helt annat det, det gäller ju inte bara internationella kontakter på den här nivån heller ska sägas Utan det här gäller ju också för, för uh, de som är politiskt intresserade, uh, engagerade att, att det är en bra sak att organisera sig, att träffa andra att, att umgås rent, rent ja, i det verkliga livet helt enkelt mm. Nej, så är det absolut så vi, vi har jag har spelat in i stort sett allt som sades från scenen och så får vi se vad som var intressant alltså försöka, så portionerar vi ut det här under hösten helt enkelt Sen kommer det ett längre reportage med fina förbilder i nästa nummer av radio framåt tänkte jag säga. Framåt, Fast ja. tidningen framåt. Ja det blir det. Vi har tagit massor av bilder och jag har lite kul. Jag hade tänkt att skriva ett lite mer personligt reportage där. Mm, så blir lite mer in på skinnet än bara liksom vad det var vi pratade om rent politiskt. Bra val av ansiktsfrisyr också i Italien då <laughs> För er, jag har blivit kallad för grek och hårig och alltihopa nu. Jag hade med mig rakapparaten, dock fanns det ingen batteri och min laddaren var inte med. Så att jag, jag körde på stil Helt rätt, helt rätt. Barbarer från Norden. Ska vi gå över på vårt lite historiska, vår historiska del? Kan vi göra vår historia om Nürnberglagarna. Den 15 september 1935 antogs två nya lagar av vikt i Nürnberg. Riksmedborgarlagen och lagen om skydd av det tyska blodet och den tyska äran vilka benämns nürnberg efter upphovsorten. Med införandet av riksmedborgarlagen fråntogs vissa folkgrupper bland annat judarna, deras tyska medborgarskap. Detta har starkt kritiserats som odemokratiskt och inhumant. Raslagar var dock inte något som var exklusivt för Tyskland vid denna tidpunkt Även USA och alla europeiska kolonialmakter hade sådana. Till sin utformning var de nya tyska lagarna i det närmaste en avskrift av Polens judelagstiftning. Nynberg-lagarna skrevs vid en tid då de flesta nationer i Europa fortfarande var nationalstater med etniskt homogena befolkningar. Detta förhållande var något som nationalsocialisterna ville bevara för framtiden. Därför kunde endast de som hade tyskt eller närbesläktat blod vara riksmedborgare i Tyskland. Det vill säga enbart de kunde betraktas som tyskar. Som närbesläktade räknades i regel övriga vita människor. Exempelvis kunde polacker och krater erhålla riksmedborgarskap. Vilket för övrigt slår hål på myten om att slaver såg som rasfrämmande undermänniskor utan människovärden. Myten om nationalsocialisternas hat mot slaver kommer antagligen från att polacker och tjecker betraktades som misstänksamhet efter de etniska spänningar som brott mellan tyskar och dessa slaviska folkgrupper före kriget. En annan anledning till att myten uppstått är antagligen på grund av att tyskarna tvingades vita åtgärder som drabbade civila i kriget på östfronten. Detta tvingades de till för att kunna bemöta den omfattande illegala Partisankrig som bedrevs, vilket medförde att civilister vid Östfronten drabbades mer av kriget än vad civilister vid andra fronter gjorde. Partisanernas krigsföring gjorde naturligtvis att de bröda folkkollektiven i Öst observerades noggrannare än vad som varit fallet under de normala krigsförhållanden. Men något hat och nedvärderande av dem på grund av att det var slaver var det inte fråga dem. Tvärtom hade tyskarna goda samarbeten med enskilda slaver, såväl som med slaviska stater både före och under kriget. En folkgrupp i Tyskland som inte räknades som närbesläktad till tyskarna var judarna, vilka därmed inte kunde erhålla riksmedborgarskap. Det sakförhållandet att judarna inte ansågs vara närbesläktade var något som många judiska representanter själva höll med om. Enligt judendomen stred dessutom parti, eh, parbildning utanför den egna gruppen mot de religiösa lagarna, vilket medförde att många judar även av den anledningen inte hade något emot den nya lagstiftningen. Uppfylldes inte kriterierna om tyskt eller närbesläktat blod erhöll man inget riksmedborgarskap. Istället räknades man som statsanhörig. Som statsanhörig hade man inte lika många rättigheter som en riksmedborgare. Man hade exempelvis ingen rösträtt och kunde inte inneha offentliga ämbeten. Men i övrigt var man fri att praktisera sin religiösa tro, bosätta sig vart man ville, äga företag och liknande. Statsanhöriga hade... Å andra sidan inte lika många skyldigheter gentemot staten som är riksmedborgare. Till exempel fanns inget krav på värnplikt. Syftet med de nya lagarna var inte att diskriminera andra människor utan att skydda det egna folket för framtiden. Uppfylld av vetskapen om att det tyska blodets renhet är en förutsättning för det tyska folkets fortsatta existens och beskälad av den oböjliga viljan att säkra den tyska nationen för all framtid har riksdagen enhälligt beslutat följande lag, löd motiveringen till lagen om skydd av det tyska blodet och den tyska äran. I sammanhanget kan man konstatera att Israel, Mellanösterns enda demokrati, som massmedia brukar titulera landet, ännu denna dag har samma principer för medborgarskap. Ett av grundkraven för medborgarskap i Israel är att man delar ett judiskt arv. Och så sent som den 10 oktober 2010 antogs en ny medborgarlag i landet där nya medborgare tvingas avlägga en till Israel såsom en judisk och sionistisk stat. Få kritiska röster hörs dock mot det faktumet och få hävdar att frihet har inskränkt Israel på grund av sådana medborgarskapslagar. Det kan bli en första tanke kanske låta inhumant att vissa blev utestängda från offentliga ämbeten i enlighet med nyrmbärlagarna. Men då bör man betänka att situationen är liknande även i dagens Sverige. Här handlar det dock inte om etniska folkgrupper som är utstängda från, vissa yrkes, från viss yrkesutövning, utan grupper av människor som inte har godkända åsikter, exempelvis nationalistiskt sinnande individer. Så var det även i Weimarrepubliken, republiken där var nationalsocialister utstängda från offentliga ämbeten och privata företag som arbetade åt försvarsmakten. Nu uh, ska vi se... Jag nöjer mig med det. Det här är alltså då hämtat ifrån en bok som heter Ett annat Tyskland som tar upp många av de eh, myter som finns rörande eh, nationalsocialisten och eh, det tredje riket. finns att inhandla på eh, rea Arminius.se. Arminius är du också gettlägare från Milano? Jag är också gettlägare <laughs> från Milano. Eh, så det här var då kapitlet nummer lagarna. Väldigt eh, intressant och viktigt. Mm. Jo nej men det är ju helt, helt riktigt och, och inte minst så är ju Jämförelsen med, med dagens Israel Väldigt väldigt adekvat mm, Visst är det så Skillnaden är ju, eller skillnaden och skillnaden Jag vet att i Tyskland så tilläts i alla fall eh, Synagogen i Berlin att. Jag tror att de var verksam fram till 1945 eh, mm. Vill jag minnas Och eh, Alltså som, som eh, Anhörig alltså rik, eh, Rikets anhörig så var ju du skyddad av lagen eh, till religiös till den religiösa alltså som jud eller vad det nu var för någonting. Eh, och det tilläts inte eh, trakasserier. det är Folk är dömda för det. till exempel även eh, Det finns en moské i Berlin eh, här mm. i Västberlin som byggde i slutet av 1800-talet. Eh, mm. Och eh, den var också aktiv under hela tiden. Jag undrar om det samma gäller för nunnorna i eh, Jerusalem som små judiska unga går och spottar på kastar saker på viknande. Jag vet inte, vad tror du, Jonas? Uh, sannolikt inte. Men sen så ska vi liksom inte överdriva det här heller. För att, men det, det är ju inte så att, att uh, det var toppen att vara judi i tredje riket. Självklart inte. Nej, nej. Nej. nej. Men vissa Jag blev generaler och admiraler. Det, det, det, det var undantag. Uh, jaja, visst. Men så... fortfarande, tydligen så gick det om du jag menar att ta till exempel det faktum att man hade nära samarbete med sionisterna väldigt länge. Ja, ja, ja, men det är en, det är lite en annan sak och det, det hänger ihop. För det låg i sionismens intresse att, mm. äh, att det blev en polarisering i Tyskland mellan den judiska befolkningen och den, den, den tyska. Det var det liksom ändå. Det, det, det ligger i lite grann i den judiska naturen att det finns en, en antagonism gentemot. Äh, Världfolken där, där, där man bor. Ja, ja, och bor. Men, men hur som helst så låg det definitivt, vi, vi ska inte glömma att zionismen var inte på något sätt dominerande inom världsljudenheten på samma sätt som, som eh, den kommer att bli efter kriget. Mm. Eh, alltså under 2030-talen. Utan, utan snarast en minoritet skulle jag säga. Mm. Så att eh... Ja, till och med en minoritet som av, av NS-regimen tvingades att göra avkallade. de tvingades bojkotta bojkotten från judiska världskongressen mot Tyskland för, Det fanns... för att erhålla fortsatt stöd jag tror det dessutom jag har bestämt för mig att det fanns ett trettiotal journalistiska träningsläger i tredje riket det mm. stämmer, stämmer. Um, så att um, man, man, man, ska, man, man måste sätta detta i, i sitt historiska perspektiv det som, mm. uh, det som har skett Ja. Mm, verkligen, verkligen. Och alltså på det kära lyssnare, tänk på det att det alltså fanns, för, för de radikala zionistiska grupperna som sedan låg bakom eh, i hög grad utropandet av staten Israel så tränades många i träningsläger i tredje riket. Mm. Alltså... Ja. De, de, flesta, de flesta tror nog att jag hallucinerar nu när jag säger så, men, men det är faktiskt sant. Jag såg en bild på Angriff, eh, SA-tidningen, eller Dr. Goebbels tidning från Berlin, eh, där, där ett, ett, en rubrik på omslaget handlade just om att eh, det var något i stil med min resa till, till eh, det hette ju inte Israel till Palestina, alltså någon som hade rest med judiska bosättare, en nationalsocialist för att rapportera och, och berätta om den resan och så vidare. Så fanns det en intressant liten medaljong eh, som på ena sidan hade Davids och på andra sidan hade Hakkorset som delades ut till, till folk som har delaktigt i det här projektet. Så att, ja. äh, det finns väldigt mycket mer där ute i, i verkligheten som, som folk inte vet om helt enkelt. Nej, vi inte kan tänka sig. Jag, jag ska bara säga om, för jag vet att flera kommer att efterlysa celler till det här. Jag, jag har inhämtat den här kunskapen från en som jag kan bedöma väldigt väl dokumenterad bok av en fransk nationalistisk författare som heter Emmanuel Ratier, R-A-T-I-E-R. Och den heter Lega d'Israël. Han har skrivit flera böcker, han har bland annat skrivit en, en, den första större boken som jag känner till på något språk om den Brit, den, den judiska primurorganisationen. Båda de här böckerna kom på i början mitten på 90-talet, så att de har nästan 20 år på nacken. Tyvärr finns det inte i översättning, vad jag vet. Men, men för de som tyvern tyska och franska så, så äh, finns det en, en äh, god dokumentation äh, där. Och ja, Ligarié Israel heter den här um, boken uh, som, som vilket betyder Israelskrigare mm. Jag tror att de här vad hette de nu, Irgun eller om det var Stern Liga någon av dem uh, sökte ju uh, sökte ju möjlighet att kämpa i, alltså som frivilliga uh, under nationalsocialisterna uh, mm. men det kom av sig för att det var så sent in i kriget men det var, jag tror att det var Stern som erbjöd sig att att ja äh, äh, slåss med nationalsocialisterna. Det är möjligt men, men även från från Irgun som, som alltså man säger är för Det kanske var Irgun. Äh, alltså, kanske det, var Irgun. Ja, det, det var föregångaren till, mm. till det som idag är Likudpartiet kan vi väl säga, enkelt mm. så den israeliska högen. Men uh, alltså att nationalsocialisterna stödde sionisterna äh, det det började alltså ha berott främst på att man ville finna en lösning på vart judarna skulle ta vägen. Mm, eh, alltså det, jag tror inte att det var framförallt en tanke om att, eh, va, att det var viktigt med ett judiskt hemland. Nej, utan det, snarare nej, att det var viktigt med ett ställe där judarna kunde åka istället för att vara kvar i Tyskland. Vad är, vad är skillnaden? Det är ja, alltså viktigt att de kommer från Tyskland och inte vart de hamnade kanske. Jo, fast samtidigt så, så kunde väl de sympatisera med den Uh, idén, och det fanns, det fanns flera Nationalsocialister som, som gjorde som, som, som tyckte att det var rimligt Med en judisk nationalism och, och, uh, alltså ja, sen talade ju alltså, äh, Även Sverige, jag tror Elof Eriksson Talade om att vi måste hitta ett humant, En human lösning på, Som man kallade för judefrågan Det var också uppe på tapeten, hur skulle man lösa detta? Men hur kan uh. det komma sig att om Nationalsocialisternas plan var att utrota all världens judar Varför höll de på med det här för? Ja uh. Det låter som en jobb i omväg Ja, ja det är ju det väldigt jobb omväg ja, men det är därför det här, alltså den här informationen är intressant just i den aspekten att det sätter hela det där på potkanten för vi vet att Israel alltså, eller tanken om ett inte Israel men ett hemland ett judiskt hemland i Palestina det kallade sionisterna för den slutgiltiga lösningen på judefrågan ja så det är vad den slutgiltiga lösningen på judefrågan betyder ursprungligen. Sen efter kriget har man då infört den här andra betydelsen att det skulle ha handlat om en, en planerad massutrotning. Mm. Men, men begreppet kommer alltså från sionistiskt håll från början och syftar då på... på och an projekt. används från zionistiskt håll bara en dag också. Ja, jo. <laughs> Ja, men med en helt annan innebörd då. Alltså det, som nationalsocialist så, så bör, du, bör du studera och titta på de här sakerna. som har, Nationalsocialismen är inte vad, vad man har lärt sig i skolan av media. Eh, inte ens det man har läst i många böcker, utan det finns väldigt mycket mer eh, vad gäller den historiska nationalsocialismen som är viktigt att, att, att ha koll på. Eller jo, människa. och det är väldigt intressant i sig för att man ser många... Man har sett det runt om i världen liksom de senaste 20-30 åren personer som kallar sig för nationalsocialister eller till och med organisationer ibland i extrema fall men som har grundat sin syn på vad är nationalsocialism från, från i stort sett Hollywoodfilmer och efterkrigspropaganda ja, istället för att ha faktiskt ha studerat vad det var för någonting eller är, man så vill. Så är det. Sen, sen finns det sista nämningen bara att att varför är det, varför är det, är det relativt viktigt att, att ta upp de här sakerna? Eh, förutom att historisk fakta, jo för att i slutänden kalla dig socialkonservativ, svensk svenskpartist eller vad du vill du kommer alltid få nationalsocialismen släng på dig det spelar liksom ingen roll eh, och därför är det viktigt att ha grundläggande fundamentala kunskaper kring bland annat de här sakerna Jo, nej, men det är ju den moderna politiska demonologin om du så vill mm. Mm. Så det, det, det är nazismen och, och allt vad den stod för. Så det här kommer man att fortsätta eh, jantvätta generation efter generation av skolelever och tv-tittare och ja, kort sagt liksom befolkningen i stort med. Mm. Mm. Men det, började... det, syftar, det syftar naturligtvis till att också undergräva alla... Eh, alla tendenser, varje tillstämning till, till, till, till etnisk solidaritet, till, till stolthet över eh, vårt egna europeiska ursprung um, och så vidare. Det, fin det finns väl till och med en här termen, nu, nu vet jag inte den, hur det nu uttalas, Redukto et hitlerum eller någonting. Reduktion hitlerum, ja. ja. just det. Mm. <laughs> och eh, den stora frågan där är, använder någon synod av Hitler den? Den termen menar du, eller vad? Nej, den tekniken. Uh, nej. Ja, men, men bör inte då, alltså jag menar nu, någonstans är, kanske inte konsekvensens namn, men när man talar om det här, bör inte då eh, europeiska nationalister stödja ett judiskt hemland? Med samma motivering som ty att tyskarna som var socialister gjorde det? Jo, men alltså, jag vill ha bort dem från Europa och det är väl jättebra om de har ett ja, grejen är, grejen är att... Då, nu nu vi ska, ska vi inte ta det, det från andra bara. Vi ska inte gå in för långt på, på, på liksom det judiska men, men det fanns de som skrev redan på på ja, redan runt 1920 som, som Leon de Pontsant till exempel att uh, de har ju inte för avsikt att att uh, emigrera bara vara i uh, i Palestina eller det som sen skulle bli staten Israel. Ut utan äh, Det kommer att fungera som en bas Sen för Ja äh, Ja och det är ju så vi, se vi ser det idag jo, ja, men de, har, de har två länder idag Två egna Det ena är då Israel Det andra är det här äh, Långt bort i Ryssland äh, Vad heter det Uh, Abche, vad fan heter det? Men det är väl så pyttelitet. Va, så att det är ja, fast så pyttelitet var det ändå inte när jag slog upp och kollade. Det var väl som ett något svenskt landskap liksom. Mm. Mm. Större än Monaco. Jo, jo, men det är inte stort alltså. <laughs> nej, nej, men, men alltså de har två platser på jorden där de faktiskt kan vara. Uh, ja, men de kan ju vara men... överallt. De, men, men, men hur som helst, för att, alltså, för att gå tillbaka till dansfrågan där, är det Bör vi i konsekvensen stånda för en, en eh, judisk nationalism? Ja, om det hade varit så att judiska nationalister inte såg all världens andra nationalister som, som sina självklara fiender. Mm. Och det gör de tämligen unika. För normalt sett så finns det någon typ av affinitet nationalister emellan. Mm. Men det är fullständigt otänkbart att ett judiskt nationalistparti skulle, skulle kunna vara med på en sån här konferens som det du har varit på nu, Dan. Mm. Eh, inte för att de inte skulle vara välkomna, utan för att det, för dem är det så förhatligt med, med varje typ av eh, etniskt, religiöst självmedvetande hos andra folk. Mm. Um, ja, för det, har väl man, det, det etniska medvetandet och religiösa medvetandet hos andra folk har ju varit ett hot mot eh, de judiska grupper mm. som har levt runt om i världen. Eller som, jo, så som det är så, de, så, de, så Det får de det i alla fall. Det borde ju inte vara det, men, men det, det är så de upplever det. Mm. Tyvärr, det, det är ett faktum och det, det är väldigt tråkigt, men uh, vi måste nog sticka ut taken. och konstatera att så är det. Jo. Mm. Vi tar lite musik innan vi är tillbaka när vi, när vi då är tillbaka så har vi med oss Stefan Jakobsson på telefon Vi ska prata lite om Svenskarnas Partis Demonstration i Stockholm Och kolla vad det var som hände där Varför var man ute på gatan och demonstrerade Och hur framtiden ser ut där Och sen ska vi ta lite mer om Syrien Vi ska prata om Expressens Nya upprop Som heter Ett Sverige för alla Så får vi se om vi hinner med kanske prata lite Om kyrkovalet också men först har Magnus önskat en låt. Mm. Det är en låt som heter Jamie Pineman och den är framför av the Lanarkshire Songwriters. Det är en skotsk grupp som Jonas kanske känner till. Jag vet inte. Det är faktiskt inte, men men jag förstår att, det är, att den är skotsk. Oh. Den äh, låten är jättebra. Det är en, en, en med, medryckande som men en, en text som får en. Att, och känna någonting. Den handlar om The Covenant Covenanters Covenanters, hur säger man Jonas? Covenanters ja, Som var någonting som var, hände på Skottland Och det var presbyterianer som slogs mot både katoliker Och anglikaner och så vidare och så vidare och så så vidare vidare Det är ingenting vi behöver bekymra oss om Det är en jättebra låt som berättar om en tid i. i Jag i, protesterade <laughs> Det blir ett specialavsnitt någon gång ja. i framtiden Låten är fantastiskt bra och de har gjort fler Så att ni kan förvänta er mer med Lanark, Lanark. La Lanark Lanarkshire Lanarkshire Songwriters Lanarkshire. Och sen <tryck> håller vi oss kvar på de brittiska öarna Vi ska spela Coxbearer med England belongs to me. finns det någon motivering till det eller är det bara... Nej, bara en, en bra låt bara en Och med en text som man kan, kan uppskatta även om de inte de påstår sig inte ha varit politiska på något sätt ja. um, Lyssna själv och avgör. Men... Mm. Så rad ju framåt och tillbaka om en liten stund My name is Jamie Penman I'm a weaver to my trade In the town of Trigger I was born and bred And me and Johnny Rankin We marched to Bogwell Brig By faith and by our conscience We were led Side by side we stood against the crown But the covenanting flower Was cut down And with tears of frustration in our eyes, we turned and fled. Five thousand cabaranters were chaffed before a wind that roared upon us from the fires of hell, and Claver House in Monmouth for pleasure maimed and killed. And I saw things no man should ever tell. Ah, but not for me, the martyr's joy Only chains of shame under heaven's eye In Greyfriars' friars' courtyard To suffer its mocking bell And not for the first time I cried Angry in the face of my God But never whispered in reply On board the Crown of London, there's a stinking fever hold. And we were dragged, roughly crammed inside. No food or any water, and hardly any air. For fifteen days we sweated, choked and cried. We thought that ship was Satan's curse. But when she set sail, it was ten times worse. And no one gave a damn if we lived or if we died We were bound for Jamaica to be plantation slaves Far from those gentle hills that held our homes But sailing up to Orkney, a black storm ripped the sky And on those jagged cliffs, the crown was thrown The ship's crew scrambled over the rocks But the wicked bastards left the hatches locked And abandoned us to drown there Like rats beneath the foam. And not for the first time I cry Angry in the face of my God But never a in reply And we were being swallowed by a vicious hungry sea The water blasted through the timber's torn. In panic and confusion one hatch was broken wide And some of us were spat towards the shore That water seemed so dark and cold But not so dark as the flooded hole For two hundred men Who will lie there Evermore Not for the first time I cry Angry in the face Of my God But this time The heavens open wide With a crash And a roar. Of anger and pride And I tongue from the deep dragging my feet to search in the dark for the road Radio framåt och tillbaka efter lite kock eh, och eh, nu är du väl eh, glad när du fått höra den här vackra dialekten, Jonas. Mm. Jo, <laughs> inte för att kocken är någon liksom, favoritdialekt. Jo, men det är kul, det är roligt. Det är bara. rolig dialekt, ja, det, är det måste man säga. Vi ska prata lite om den demonstration som gick av stapeln i, eh, i lördags i Stockholm som arrangerades av Svenskarnas parti och därför har vi med oss partiledare Stefan Jakobsson, välkommen. Tack, tack. Då. Don. Äm, kan du bara börja med att berätta för att inte säkert alla lyssnare vet vad var det för demonstration? Vad gjorde att ni tog er ut på Stockholmsgator i lördags? Ja äm, demonstrationen är sportskottet på en, en riksdäckande kampanj som Svenskt Parti drog igång då i lördag samman med demonstrationen och parollen går under tusentals år av svenskhet Bryt inte våra och, band. och Självklart är det ju, dessutom ska vi säga symboliskt att det är ett år eller bara ett år kvar till valet just, just den 14 september. Då. Så att vi ser väl det som en lännstart i alla fall på en valkampanj även om det är såklart det mest intensiva arbetet kommer att påbörjas under våren nästa år. Då. Men det är fortfarande symboliskt att det är, att det är ett år kvar och att det är dags att, att köra hjärnet. Eh, fram till detta. Mm. Eh, och förutom den här demonstrationen så har ju kampanjen lite fler delar också, eller hur? Ja, absolut. Eh, man kan säga att det är en lite annorlunda kampanj eh, än de kampanjer som kanske politiska partier brukar eh, brukar ha. Då. Eh, den är inte partipolitiskt på den, den märkelsen, utan vi, försöker, vi kommer i kampanjen att lyfta fram mycket Eh, mycket om den svenska identiteten och att, eh, att vi faktiskt är, är ett eh, svenskt folk och att det är värt att bevara och att, eh, och att vara svensk är någonting att vara stolt över. så att det, det kommer att vara mycket, mycket av den typen av frågor som vi på olika sätt kommer att, eh, kommer att lyfta fram. Då. och eh, Självklart också påvisa då hur, eh, hur man från många sida försöker att bryta det som vi då har bedämnt som vår drogla band. Då, som i stort sett är vårt folk, vår, vår tradition, vår kultur och kultur och vår historia så att säga, allt i till, till det här begreppet. Då. Eh, och, eh, förutom då traditionellt material som flygblad och affischer och så här så har vi börjat saluföra ett blogg eh, eller pin ett som kommer lite om det här då, och En del av den här vinsten kommer att läggas i en, eh, i en fond. Där vi varje år sen kommer att eh, ge ut ett belopp till de tre förstfödda svenskarna i, i varje år då, så att säga, vi startar nu 2014 då på grund av att vi vill vi vill premiera ett svenskt barnfödande och vi vill vi vill på något sätt försöka att lyfta fram det som, som att man faktiskt gör en insats för, för Sverige genom, genom barnfödandet Vi vet ju alla hur, hur den demografiska situationen ser ut och det är viktigt att vi vi som parti tar ställning och, och lyfter fram att det är, en, det är en viktig bit för oss att, att ta i turn så att säga påhälsan. Är barnfödda i januari viktigare? Ja, nej, nej själv, själv självklart är, är inte barn. Utan jag vill ju påstå att barn födda i slutet av december. 13 december är, är ju egentligen viktigast. Då, men... Jag fick inte riktigt höra upp de andra i, i partitydelsen för det. Men, nej, det är såklart bara, bara rent symboliskt. Då, så att eh, Vi får hoppas att ingen, ingen känner sig för om de nu råkade få barn den, den andra januari istället för första. Ja. Innan vi pratar om demonstrationen tänkte jag bara, för att något som man har sett mycket i så kallade sociala medier förlåt Jonas, eh, är ju att folk menar att det här tusentals år av svenskhet, att det inte kan stämma. För att Sverige är ju bara Ja, antingen grundat 1523 eller Olof Skötkonung och så vidare. Hur kan man tala om tusentals år av svenskhet? Ja, eh, vårt folk är ju betydligt äldre än vad vår eh, nationsbildning är. Eh, det är fortfarande samma folk som har levt här under dessa tusentals år, Även om vi inte har haft en, en stat som benämns som Sverige så har ju fortfarande svenskarna som folk, eh, folk levt här på den här platsen. Och brukat den här jorden så men det där är, ursäkta jag bryter in, men det där är ju samma jävla icke-fråga som var i svenskhet? Eller vem är svensk? Finns det svenskar? bara säger man så där? Frågar man den frågan så är man ju, ärligt talat, då Alltså, lägg näsan i, i böckerna och läs lite och tänk lite själv och, och liksom sluta räcka ur en dumheter. Men alltså den frågan utgår ju ifrån att, att man är dum i huvudet, ja, men, att ja, men... man inte förstår. Man, man, man, man begriper inte grundläggande ja, sånt. Nej men alltså den moderna definitionen av svensk, alltså att du har ett svenskt medborgarskap eller som en del till och får det till nu att du för tillfället är bosatt i Sverige mm. eh, då är det såklart, då är det en berättigad fråga om det är definitionen, men det har aldrig varit definitionen innan och för en nationalist kommer det heller aldrig vara en definition av, av vem som är svensk såklart. Nej. Därför är det viktigt att, att, att förtydliga det kanske i fall att någon, någon skulle lyssna och inte riktigt förstå vad vi menade. Uh. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Jo, det tillhör, det tillhör ju ändå inte, inte så som någon i samhället är idag på vad en svensk är så det är självklart att det för människor som inte har sett någonting annat än ur, ur ett av ögon så klart att det kan låta väldigt Väldigt besynligt även om det såklart är som du säger Magnus att Tänker man efter lite grann så, så är det ju helt naturligt Men många väljer ju att inte, inte tänka efter Utan helt enkelt bara leva med som alla andra gör Sen är det ju så också att även om det inte går att ge någon, någon alldeles självklar för det, det är liksom inte exakta vetenskap detta Så att det kanske inte går att ge en en gång för alla Vattentät definition på Nej. vad en svensk är men det betyder ju inte att, att svenskhet inte finns eller att vi inte vet vad det är. Det är som är de viktigaste begreppen överhuvudtaget, att, att man kan oftast inte definiera dem, just för att de är så grundläggande. Precis, men det är ju som att om du... Men okej, okay, det kan vara svårt att veta vad... Det, det kan, jag, jag håller med. Det kan vara svårt att definiera vad det är en svensk. Men det är inte svårt att definiera vad det inte är en svensk. Jag menar, om det kommer en kille från Ghana och skaffar barn med en ghanian och så bor de här i en generation de är inte svenskar. Kommer inte bli, kan inte bli, har aldrig varit. Jag menar, det är lättare att säga vad som inte är svensk i alla fall. Mm. Så att när, när frågan ställs, vad är svensk? Jag tänkte då, vad är inte svensk? Så betar du av allting, liksom. Så, så till sist så har vi ju kvar den här essensen. Mm. Ja. Jo, men vi vet alla vad, vad, vad det innebär. Sen, sen just det faktum att... att det är komplexa sammanhanget, vad, vad är en etnicitet och, och är, samspelet mellan, mellan det etniska och det kulturella och så där vidare. det, det, det menar så, så är det. det, det är komplext och det, det gör att det är svårt att ge en, en liksom patent. Ja, men det är ju komplext för att det är, det är något inneboende som ska uttryckas med ord men vi vet ju från forskningen att, att etniskt, alltså, förståelsen för etniska skillnader och rastänkande det är medfött, det är därför det finns redan hos oss från början. Yep. Så att det är svårt just för att det är så otroligt grundläggande Det är ju som att börja prata om kärlek eller hat eller Precis. känslor Det är ju väldigt diffusa begreppen. alla vet vad det är Förutom dumma journalister på Aftonbladet <laughs> jo, alltså, Jag har förutdrat liknelsen att det är lite grann som om man, man, man frågar ett barn liksom, Vad heter din mamma? Och då kan man inte säga annat Eller barn kan ofta inte säga annat än just typ, mamma Just för att det är så grundläggande Så självklart så att, att det ska inte behöva formuleras Alltså. Mm. Nu ska jag vara tyst. <laughs> <laughs> um, jag vi vill låta vår gäst prata lite här. Um, sen, ja, I lördags då var demonstrationen startskottet för kampanjen uh, och det har ju varit ju uppmärksammat väldigt, väldigt mycket i media. Det var uh, här livesändningar på Aftonbladet och TV4, Expressen kanske hade någonting också, jag är inte säker. Uh, Realisten sände också. Um, så att det, det har ju blivit väldigt, väldigt uppmärksammat och det som man har fokuserat mycket på är ju de de bråk som har funnits runt omkring. Kan du berätta lite om hur stämningen var där på, på plats? Ja, alltså det, det har ju funnits en, en tämligen högljudd skara av, av människor som har följt vårt tåg och på olika sätt försökt att, försökt att störa den. Då. Och det är såklart det är ju såklart tråkigt när man inte kan kan respektera yttrandefriheten att, att man går till sådana extrema längder att försöka hindra en opinionsuttryckning. Men, men samtidigt så får man säga att väldigt mycket folk som stod runt omkring var nog snarare där av nyfikenhet och liksom för att se vad det var som förskick snarare än att de aktivt valde att, att demonstrera mot, mot oss. Det var ju på väldigt centrala gator i Stockholm och det rör ju sig väldigt mycket vanligt, eller väldigt mycket folk där på, på lördags så Det var ju otroligt mycket publik, både som stod längs med affärerna och innanför skyltfönstren och så här, som, som vände sina blickar när vi, när vi gick förbi oss. Mm. Ja, sen, sen hade ju den här då gjort ja, en lite annorlunda tema den här gången då, där man försökte att kasta vattenballonger då, som någon form av vattenkrig som de som nu ville kalla det. Ehm, och det är såklart det för ja, lite vatten för någon som att det landade lite ballonger på, på gatan och skvätte på bickspenen och möjligtvis att någon, någon fick något på, på jackan eller någonting men, men i det stora hela så måste jag se deras bokamassation som totalt eh, misslyckad och, och ur deras perspektiv totalt kontraproduktiv eftersom det bara har skapat ett otroligt stor uppmärksamhet kring, eh, kring partiet och det har jag märkt det väldigt tydligt i söktrender i på, på Google och människor som besökt våra hemsidor. Det har bara stormat in med informationspaketsbeställningar de senaste dygnen. där vi alltså är uppe mot alltså 600 procent mer än vad det normalt sett är på, på några dagar det är ju såklart lätt till, till väldigt mycket positiva saker för oss även ifall vi benämns negativa ordalag med massmedia. Mm. Jo, och det här vet man ju som tidigare att alltså det gäller ju att synas och, och det gör man ju nu och därför kan man ju se det i de här informationsbeställningarna. Då spelar det egentligen inte... Alltså visst hade det varit bättre om media hade varit ärliga och skrivit vad vi verkligen ville men, men den här uppmärksamheten gör ju att fler folk får höra om partiet och, och Gör informationsbeställningar? Jo, ja, och jag menar absolut. Media har ropat vargen kommer nu i, i så många år att jag tror att överlag så har det tappat effekt. Och folk, folk har börjat liksom, granska media väldigt kritiskt och, och ser att det inte riktigt är som, det, som de försöker förespråka att det förhåller sig. Så det, jag, tror inte, jag tror inte att det där är något problem faktiskt för, för gemene man att kunna se igenom medias skriveri, En fråga Stefan, jag observerade att Aftonbladets livesändning tror jag det var, där påpekade man det faktum att Svenskarnas Parti inte hade haft några skyltar eller plakat med så att det berodde på att om Svenskarnas Parti hade haft plakat och uttryckt sin politiska idé så hade man dömts eller blivit att ädmnet hets mot folkgrupp. Stämmer det? Ja, ja, jag vet. ja, jag vet inte riktigt vad det är vi har haft. Tidigare förskyltar som var dömts som gjorde att vi fattade det beslutet. Eh, vi hade ju några bandroller och även, även på dem hade vi lite text. Då, så att vi får se om, vi, om det kommer in några anmälningar om Hets mot Folket. Där. Men eh, nej, självklart så är det inte därför. Då, utan eh, det var helt enkelt så att vi ville fokusera nu på, på mycket fanare i den här demonstrationen. Och, och lyfta fram just det just blågula och gula, då passade det sig helt enkelt helt bättre än plakat. Kände du dig träffad av att eh, han var nämligen väldigt skadeglad eller sådär tyckte du var roligt att, att det blivit stopp av tåget under någon stor banderoll på Kungsgatan där det stod att fascism inte är en ideologi utan ett eh, brott eller något sånt där. Jag, kände du dig träffad av det budskapet? För att jag personligen kunde inte begripa varför hans hängde där. Jag kände väl mest så här att det måste bli ett internt ramaskrig hos hos vänstern med tanke på att man har eh, gjort ett öppet stöd för, för Israel genom att måla liten en davidstjärna och och bland så har det ju ändå funnits en hel del personer som har varit kritiska mot eh, Israel och speciellt Israel och Palestina konflikten och så vidare att jag undrar hur, hur det där möts eh, internt av dem eh, Men, Faktiskt kan inte Sen, generellt sett, alltså annars när jag gick på den här gatan så fick jag nog snarare bara historiska kände de historiska vindarna av att nationalister har gått därför genom tiderna just på de gatorna snarare än att jag funderade över det här som ja, det, det sa han också, journalisterna, han fick historiska viber för att han såg framför sig hur, hur vid krigsslutet 45 att människor var ute på Kungensgatan och kastade kastade konfetti och var glada den, den, och det tyckte jag var lite kul och trevligt i alla fall att han erkände att han fick den associationen med Svenskarnas Parti på Kungsgatan med konfetti och glada ansikten och sådär, det, det tyckte jag var, var, var ärligt, det var nog det enda ärliga han sa den dagen tror jag jo, fast vi var ju ganska glada också, vi som gick i demonstrationståget och, och, och kände oss väldigt nöjda med vår demonstration så att det kanske var därför han fick den associationen, han, han tyckte om våra alenen helt enkelt så kan det vara Ja, som du säger, det gick centralt. Som jag förstod, det var alltså Kungsgatan, fick man gå Sveavägen, va? Ja, precis. Bort till Observatorielunden. Och det är ju väldigt stora centrala gator med mycket folk. Mm. Så att det, och jag minns, det är inte många år sedan, innan Folkets Marsch första, då sa ju polisen att vi aldrig skulle få gå in i stan på de här centrala gatorna. Och när vi skulle göra, ha Folkets Marsch så sa de ju, då fick vi aldrig ta de här de gatorna heller. Mm. Så att det är absolut ett, ett intressant steg framåt ja. Hur på talen när ändå pratar om polisen Det är ju många som, som det, det, alltså vi, det vi ser innan demonstrationer Det är att vissa går ut i, i kommentatorsfält Och så vidare Och på olika platser försöker naturligtvis dra ner stämningen Genom att skriva Halvt Negativt negativ, Men halvt ja, Man försöker på något fint sätt Skrämma människor Det märkt det händer varje gång att man börjar prata om, ja, men hur kommer ni agera? Vänstern har lovat att göra si och så, ditten och datten och så vidare. Och jag vet ju att du och jag är av samma åsikt att vad det gäller demonstrationens skydd och säkerhet så är det svenska polismakten som har till uppdrag att säkerställa det. Och att vi, om de misslyckas, ska kunna ta hand om oss själva. Hur tycker du att polisens arbete var den här gången? Det blev bättre desto länge demonstrationen gick, vill jag påstå. Men eh, vid avmarsch av från, från hundegården så, eh, så var den vä väldigt dålig. Eh, om det berodde liksom på, på direktiv eller att de undermannade det så här, det är jag kanske inte rätt person att, att svara på. Men, men det är i alla fall. Eh, det märkte så tydligt att saker och ting inte stod rätt och de hade väldigt svårt att. Eh, Få de här vattenkastande personerna att alltså grunderna att, att så att säga så att, att ingen skulle behöva få, få vattenkastat mot sig. Mm. Och man märkte att de hade lite problem att veta liksom, i på vilket sätt man skulle agera mot dem. Jag menar, I många tidigare demonstrationer man har varit med om så har man exempelvis tagit fram sköldar och så där, för att lättare kunna mota bort Större, större grupper eller man använt sig av hästar för att liksom lättare tränga tillbaka större grupper och, och det undviker man att göra vid det här tillfället. Sådär, men, men jag tycker att desto längre tiden gick desto, desto mer började också polisen att, att göra sitt jobb. Och sen just det här med för att få gå tillbaka till det här med folk som kommer och så här så så hade vi faktiskt ganska många nu som var om på sin första demonstration sin eller första politiska demonstration någonsin. Mm. Uh, och nu i efterhand, då, så, där, så... Alla jag har hört ifrån och pratat med, utav det, de säger att de kändes sig väldigt trygga hela tiden- och det fanns aldrig några rädsla eller något sånt där, så att jag tror inte att folk ska skrämma upp sig i onödan. Jag menar, det, det kan se kanske läskigt ut på filmer eller, eller så där, men... Det, situationen är under kontroll hela tiden och det, det finns det finns står hela inget att oroa sig för så att jag tror att det är en, en obefogad rädsla som, som vissa kan ha faktiskt mm. Okej, okay. men Stefan då får vi tacka för att du var med här och berättade lite om demonstrationen, det har varit en oerhört stor uppmärksamhet som sagt i media så att vi behövde få lite förstahandsinformation nu när vi alla var på, på andra platser Ja, absolut så får ni fortsätta lycka till med kampanjen. Ja, ja, tack ska ni ha. Och tack för ett bra plugga. Ja, Tack. tack. Äh, hej. hej. Så, eh, vi går vidare då och lämnar det här om inte ni har någonting ni behöver tillägga om kampanjen eller demonstrationer. Eller Nix, Bra Nej. gjort allihopa. Ja, bra ni som tog er dit. Jag är stolt över det allihopa. Yes. Um, vi går vidare och tar Syrien. Jonas, du sa direkt här att vi måste prata om Syrien idag igen. Och du menar att det är någonting historiskt som har skett? Ja, det, det tror jag nog man får säga. Det här är första gången som, som man lyckas stäcka, så länge jag kan minnas i alla fall, som, som man lyckas stäcka den här krigshetsar-lobbyns planer på att att bomba, i det här fallet Syrien de har ju lyckats med Irak och med, med Afghanistan och med Libyen och, och, och sådär vidare och det har ju varit alldeles klart att uh, syftet har varit att uh, få till stånd ett regimskifte och um, skapa kaos helt enkelt Får i, jag bryta in där Jonas och ja, fråga jag en sak mm. det, man säger att ja men det har varit en en strategi att man har gått, gett, gett sig på de här länderna i följd och så vidare. Finns det något som helst belägg för att det här är någon strategi, någon tanke som har tänkt så I sådana fall, vad då när och hur gammalt kan det tänkas vara? Det går tillbaks till, till, till 90-talet um, när en uh, think tank som hette a Project for a New American uh, Century gav ut en... en um, en rapport som heter Clean Break, Securing the Realm, tror jag. Jag vet inte om jag skulle kolla upp det här i detalj, men man har underlåtit det. Men det går alltså tillbaka till 96, tror jag. Möjligtvis 97, där man. Och det här är typiskt nog en judisk, zionistisk, amerikansk baserad think tank. Och det var väl Paul Wolfowitz som sen var. Ja, vad var han? Han, var, uh, han har haft en mängd olika höga befattningar i, i den mm. amerikanska regeringen. Uh, och var väl dessutom sen chef för Världsbanken. En, en, en, en, en, mm. i, nej, internationella valutafonden innan han fick uh, um, lämna, har jag för mig. Eller Världsbanken, hur som helst. Så uh, nej, och där, där skisserade man redan då att. att uh, man, man måste demokratisera som det så vackert heter, vilket är en liksom eufemism för ja. att um, sätta ur spel uh, alla regimer i Israels närområde helt enkelt och det är precis det man har det är precis det man har gjort um, de senaste decennierna Jag måste bara säga, ursäkta men jag måste bryta in uh, han var uh, Paul Wolfowitz, Wolfowitz var biträdande försvarsminister i Börsadministrationen eh uh, och 2005 tillträdde han som chef för Världsbanken. Och då efterträdde han James Wolfensohn. Mm. <laughs> så ja, vad fan ska man säga? Det är så jävla uppenbart. Men, nej, nej, nej. nej, Det är det enda de har gemensamt är att ha någonting med efternamnet. i efternamnet. Det är just det. Vickard det, det, det Wolfe till exempel. Det <laughs> ja. är ingen ingen utrikespolitisk makt. Alltså. Nej, det är sant. Det är nej, men Så du menar alltså Jonas att det finns... Att, att, man, att man redan då... Att man skrev det är det om att... Ja, ja, ja. Och det här... alltså per Buchanan skrev två bästsäljande böcker i slutet på 90-talet. Eh, en som hette... Och de här hängde ihop. Den, den, den första hette The Great Betrayal. Handlade om, om hur man introducerade den här, vad ska jag säga, frihandelsdogmen globalt. Och den, den, eh, den andra boken hette Republic Not an Empire, som, som då handlar om den här, vad ska jag säga, amerikanska eh, imperialistiska... Eh, politiken som, som, som man då med, med vad ska vi säga med väldig kraft försöker genomföra efter Sovjetunionens så liksom fall där man försöker göra USA till, till um, den enda supermakten helt enkelt och en, en en värld där USA är, är världspolis så det har ju varit de här sionistiska gruppernas vision och förhoppning hela tiden. Och så har det sett ut faktiskt. Eh, kanske ända fram till nu. Det här är första gången som, som, som jag kan minnas att Ryssland, eller någon annan makt för den delen, framgångsrikt har gått in och sagt stopp och belägg här. Eh, det, det här funkar inte riktigt. Låt oss nu försöka hitta en, en, en, en diplomatisk lösning. Och det är klart att det måste finnas, eh, det måste finnas ett tryck underifrån eller inifrån även i... Eh, eh, Ja, i USA helt enkelt. Det, det, det, det måste vi göra. Kanske från militären, kanske Nej. från andra politiker. Jag vet inte. När du det... nämner Ryssland nu så tänkte jag bara på att på konferensen här i Italien så pratade Nick Griffin om just om uh, The American New Century uh, och så vidare. Um, och då pratade han om att uh, man hoppas på en form av dominoeffekt. Uh, först runt omkring Israel, alltså där ser man då Irak, Libanon, Iran. Syrien av att man sen då det slutgiltiga målet sen då efter Syrien alltså komma eh, över Kaukasus och, och Ryssland som är slutgiltigt mm. mål mm. Men det eh. finns det, det otäcka är att det, det, det finns ju de som har uh, uttryckt sådana saker mm. jag tror till och med John McCain alltså den, den uh, ledande republikanen får man väl ändå säga att han har varit efter Bush uh, har, har uh, uttryckt sig den vägen men har man inte försökt med, alltså inte, inte fullt ut, men George Soros och hans, de här, bland annat hans, de här färgrevolutionerna som var. Har man inte sett tendenser i Ryssland också? Det här undergrävande arbetet? Ja, absolut, absolut. Jag menar grejen är att man måste ju sätta sådana här äckel, äh, grejer som, som, som Pussy Riot och sånt där också i, i den kontexten faktiskt. Mm. Så, så visst har man, har man bedrivit en väldigt aggressiv eh, undergrävande eh, strategi där. Men, men jag hade ett samtal med en god vän idag och, och frågan visställde så var vad vet eh, Ryssland som inte vi vet? Alltså varför väljer man nu, alltså Kina, och Ryssland i, i detta skede att mer allvarligt sätta ner foten mot USA? De har ju ändå egna säkerhetstjänster och så vidare. Vad, vad, vad händer som du sa Jonas, tryck i USA-militären Uh, vi såg oss med det engelska parlamentet och så vidare. Vad är det som händer, Jonas? Du måste svara på det här. <laughs> ja, men jag, jag vet ju inte det. Det, det, det kan ingen veta. Det, det ligger i, i, i sakens natur. Men vi, vi ska ju vara medvetna om att det är, det är bara någon vecka sedan som, som uh, den amerikanska utrikesministern John Kerry. Kerry är för övrigt ett, uh, ett uh, county i uh, Irland. Men han har ingenting med Irland att göra. Han kommer inte därifrån, utan han är jude. Han... han uh, har uh, själv berättat att, att, att uh, när hans uh, farfar tror jag det var kom till, till USA så gick han ner en kartbok och, och satte ner fingret på, på någon plats liksom slumpmässigt i världen och då råkade det bli Kerry. Mm. Det är naturligtvis skitbra men, men uh, uh, uh, hur som helst. Uh, men John Kerry sa bara här om, uh, uh, ja, här om ja härom veckan att, att uh, här har vi vårt uh, Munich moment. Och syftade då på, på, på Chamberlains uh, uh, möte i München med, med, och Peace in Our Time och, och mm. Mm. så där vidare. Att man inte då stod upp mot ondskan i form av nazismen och så. Vi har möjlighet här att göra detsamma fast göra mm. det den här gången. Alltså hela den retoriken och vi är fast i den här liksom andra världskrigsmytologin uh, igen. Som de så gärna kör med. Så så helt nyss höll man på och, och hetsade helt enkelt från, från den amerikanska regeringens håll. Och sen är det någonting som, som uppenbarligen har hänt som, som, som gör att de uh, att de lyssnar, eller tvingas låtsas som att de lyssnar på ryssarna i alla fall. Mm. Jag tänkte ska ju det här slutar, det vet vi inte. Jag tänkte på det. Jag har ju sett jag trodde först att det kanske bara var en liten, alltså att det var en, en propagandistisk grej. Det började dyka upp bilder på Facebook bland annat med personer iklädda amerikanska arméns olika uniformer och sen hade de lappar framför ansiktena där det stod I will not fight for uh, al qaeda in in syria och så vidare mm. uh, och där tänkte jag först att det är folk som bara gör sig lustiga eller att de gör det som en grej men det, har, det där verkar ha fått det verkar ha sig som jag så jag kan förstå så är det, det, det är ganska mycket sånt det verkar ju som att det finns en medvetenhet på ett annat sätt inom Alltså bland amerikanska befolkningen också. Jag menar, Irakkrigen och sådär, det var ju... Där verkade man inte ha något kritiskt tänkande. Men det verkar som att det finns ett, ett nytt kritiskt tänkande i USA internt också. Jag vet inte. Samtidigt så, så kom det ju opinionsundersökningar för, för några veckor sedan som visade att uh, plötsligt var 70% av alla amerikaner, eller något i den stilen, för ett angrepp mot Syrien och, och, och sådär. Sen, sen finns det ju liksom en hög vänster-snedsträck-fredsrörelse i USA- Mm. Att det så att det, det är oerhört svårt att, att, att veta, jag, jag har i alla fall ingen aning om hur det är vad um, som är helt klart är ju att liksom media i, i USA som, som är då sionistiskt kontrollerade överlag uh, eller nästan totalt uh, de har varit väldigt väldigt krigssättsande hela tiden mm. och är det fortfarande men sen, sen som du säger, jag menar uh, det är många kongressledamöter som har sagt att de har blivit ringda av, av människor som inte vill se ett eh, krig. Att nio av tio av de som har avsnitt är, är personer som är mot krig. Så att det, det finns säkert en, en antikrigsopinion som, som, eh, som då inte får komma till tals i eh, uh, sionistkontrollerade medier. Det sägs ju också att det är inte är generalerna som <hör> avblåser krig utan bankirerna. Eh, I det att när det inte finns pengar så... Så finns det inte möjlighet att kriga. Kan, kan, det, kan det vara ett svar på varför man eh, på något sätt kanske till och med omfamnar den här eh, lösningen? Att eh, USA är bankrutt. Eh, alltså på, in, inte bankrutt som man har varit tidigare utan på riktigt. Så, så sina kassan nu så enormt att det går inte helt enkelt. Det kan säkert eh, spela roll. Absolut. Vad händer om eh, efter det här nu som har hänt eh, och sagts? Om USA ändå väljer... Jag vet inte, för att, alltså Obama har ju målat in sitt hörn Men det har ju Putin också Någonstans jo. Jag vet inte. Nej, alltså, Grejen är det, det är klart att vi ju väldigt, skulle, de, skulle de nu skita Fullständigt i uh, Den här diplomatiska processen Som man har satt igång Och säga att vi sätter oss över detta Och bombar i alla fall Då är vi ju bra mycket närmare Ett tredje världskrig på riktigt mm. med, Både Ryssland och eh, USA inblandade. Mm. Så att... Um... Ja. Eh, som sagt, på den här konferensen jag var på heller så det hölls två intressanta eh, tal eller föredrag om, om just Syrien. Eh, och vi kommer spela dem båda här exklusivt här i Radio Framåt. Jag tror till och med vi var de enda som spelade in, för det filmades inte. Eh, däremot så var det en foton sådär, men jag tror att vi var de enda som spelade in ljudet. Så att vill man höra det så är det på Radio Framåt. Men vi kommer att köra det här under hösten. Kanske nästa avsnitt kör vi ett och sen ett lite senare. Äh, Dan, mm. vart det inget... Du utlovade ju... Det var ju nästan så att du tog gift på att du skulle träffa en, en äh, regi... Alltså från regeringen eller från... Från Syrien. Mm. Äh, nej, det strulade till sig på något. Jag förstod inte riktigt, med någonting med hans resa. Mm. Så att han kunde inte komma. Okay. Vi var synd. Men däremot så träffade jag ju flera stycken som hade varit nere i Syrien vilket som kunde ge en del intressanta ja, just det. synpunkter på det hela. Och jag menar, Visst, jag förstod det innan den här helgen men ännu mer efter den här helgen hur viktigt det här är. Och hur den, alltså vilka konsekvenser det kan få ifall man väljer nu att, att anfalla Syrien för att avsätta Assad. Vad kan det bli för konsekvens för det, då? <laughs> Ska jag sätta mig på pottarna? Eh, nej, men alltså just att det är tillsammans med Iran kanske, de alltså sista i, i Mellanöstern, de, de bastioner som finns som inte är... Eh, ja, mer eller mindre står helt under israels kontroll nu. Mm. Ja, eller, alltså, det är inte det så mycket att de står under israels kontroll. För att vad som har hänt är ju att man, tror jag medvetet, har skapat kaos... Det, det är kaos i Afghanistan. Det kommer att vara inbördeskrig där så, så långt ögat kan se in i framtiden. Mm. Samma sak i Irak, samma sak i Libyen. Um, det, det, det är inte så att man har tillsatt Några, några effektiva uh, Lydregimer som, som styr med järnhand Utan istället så har man liksom Brutit upp allt som, som, som Fanns och... Nej, med, med det kaoset ser man ju ett mindre hot mot Israel Absolut absolut mm. så, så det, det... Och även kanske lättare att profitera ifrån på olika sätt med Ja det är klart Men äh, låt oss dra det här ett steg längre då <skratt> Nej äh, jag läste en artikel på flera tider som handlade om, alltså det var skrivet av en amerikansk politiker för, för detta vice minister i, i Reagan-administrationen som talade om att det här var, alltså här såg man verkligen eh, just det här att USAs makt var bruten. Var det Paul Craig Roberts eller vem var det? Jag kommer ju fortfarande, jag har inte hittat den än. jag minns den bara att jag läste den jag kan inte hitta artikeln. Eh, nej. Men i alla fall Och det får ju med att tänka också att <hör> Om vi pratar om att det, alltså deras makt är bruten Även ekonomiskt mm. eh, Om det skulle vara, visa sig vara så Vilket jag tror det, eh, Alltså det står om hörnet på något sätt Det går inte att menar, Vad händer i, i, i det alltså, Israel är ju beroende av USA eh, De är ju beroende av USAs makt För sin egen säkerhet Mm Jo. De måste ju vara skit, eh, oroliga som det slut just nu. Um, eller är de för jävla... Är, är de för uh, dumma för det, eller? Var... Arroganta, kanske. arroganta Jag tror inte att någon, någon riktigt, riktigt sån långsiktighet, jag är inte säker på att ha funnits där, kanske från sionistiskt från, uh, håll. Sen så jag menar, det är det inte säkert att de uppfattar att USA befinner sig i den krisen som, som det faktiskt gör. För att menar, de, de ser till liksom hur, hur har judarna i USA det? Det, det är måttet på hur, hur bra det går för USA. Och, och det går förhållandevis bra för dem av allt att döma. Mm. Um, sen, sen att det kan också innebära ett hot för dem om hela landet liksom, går i putten, det, det har man inte alltid så lätt för att se. Liksom. Efter, just eftersom man är så heterocentriska. För tanken som slår mig är ju det att USAs valuta baserar sig på en enda sak Och det är USAs vapen Det är ju den som bär upp deras Alltså det faktum att man använder dollarn fortfarande Det, det är ju primärt på grund av deras vapenmakt Är det det verkligen? Ja, det, det är det jag har fått förstått för mig När jag har läst hur, hur man resonerar kring det att, att det mesta baseras egentligen på att, att USA är supermakten per se Vad det gäller eh, möjlighet att föra krig Så att, frågan blir ju Tänk om USA... Vi Tänk om Ryssland och Kina och Arab, de oljeproducerande länderna, känner för att nej, vet ni vad, vi skippar dollar som valuta. Jo. Jag vet inte om det baserar sig på deras vapenmakt så primärt. Ja, men det, det är klart att det har hängt ihop, det, det är inte ett talar om annat, men... men det... Jag är ute på lite djupt vatten eftersom jag bara har det jag själv liksom läst mig till. Så att jag har inga, jag har inga belägg för det, eller jag kan inte resonera vidare kring det. Men det är intressant om det nu skulle vara så att det alla stämmer. Mm. Så, så, det, det jag egentligen vill komma till är att konsekvenserna kan bli väldigt allvarliga, väldigt snabbt. Och den här dominoeffekten kan lika gärna gå åt andra hållet. Ja, det, det tror jag absolut. Jo, mm. Och det får vi hoppas att vinden blåser åt rätt håll? då. Åtminstone se till att blåsa på lite. Mm. Jo, nej, men det, det är väldigt um, det är väldigt konstiga tider. Och det här är som sagt, det här är något, uh, något nytt. Jag vet inte vad man säger på svenska om man använder begreppet unilateralt. Men på engelska i alla fall så pratar man då om um, uh, unilateral power. Det betyder i princip bokstavligen en axlat. Uh, och syftar på att det bara finns en, en, um, uh, ja, en världsmakt helt enkelt och har gjort de senaste decennierna efter Sovjetunionens fall. Och det, det är USA. Um, och den, den så kallat unilaterala um, maktutövningen, det är första gången som den på allvar um, utmanas här eller stoppas helt enkelt. Peppar, peppar. Så, så visst, är det, visst är det historiskt på sätt och vis det vi, det vi ser. Mm. Så är det. Och som sagt, vi kommer återkomma till Syrien i många avsnitt här framöver. Vi har också de här inspelningarna som jag tror kommer, ni kommer finna väldigt intressanta och som vi sen kan diskutera utifrån. Vi ska väl hinna med i fall ett ämne till ikväll. Och det är ännu en sån här härlig kampanj mot nationalismen. Den lanserades i lördag samma dag som Svenskarnas parti demonstrerade där i Stockholm. Mm, det var ju bara en, en slum. Det var mycket ju. möjligt och dagen innan Sverigedemokraterna mer än fördubblade sitt stöd i kyrkovalet den här kampanjen startades inte av Expressen, det var någonting jag sa tidigare här, utan däremot så uppropet publicerades i både Expressen och Aftonbladet i lördags den startades av officiellt av fem personer jag ska läsa deras korta presentation, det är så här os alla, det är alltså eh, den här, det här uppropet. Oss alla är ett initiativ startat av människor som du och jag som vill att våra barn och barnbarn växer upp i ett land där mångfald är en styrka. Vi är ett politiskt och religiöst obundet nätverk av människor som är fakta, empati och respekt vill visa vägen till ett Sverige för oss alla. Och de som har skrivit under det här, eller som har startat uppropet då det är fem personer. Det är Anna Ryott som är ganska känd för att ha blivit jätterik på, på bistånd. Alltså hon har varit vd för Barnby, nu för Svedfund som är statliga. Sen har vi Jan Scherman, den judiska för detta TV4-chefen. Nu är mera strategisk, råd, strategisk rådgivare på Aftonbladet. Ingela Edlund, fackpamp, visa, andra vice ordförande i LO. Eh, Navid Modiri, iranier som eh, syns i Stadstelevisionen och leder ett program där. Eh, och Katrin Ludvigsson eh, som jag inte känner till så bra. Hon är någon form av entreprenör. Eh, det här är de fem då som eh, enligt hemsidan är de som har dragit igång det här. Och sen har då Aftonblad och Expressen publicerat uppropet som har skrivits under av några hundra så kallade kändisar, bland annat eh, Erik Hamreen förbundskapten. Förbundskapten är här i här saken fotboll för att det känns som att han är <fört> ett förtroende kapital i sådana här frågor. Det känns som att det är han som borde tala om sånt. Hur som helst. Eh, Magnus, har du skrivit under uppropet än? Nej, det har jag inte gjort. Och hittills såg jag nu på namninsamlingen hos alla så var de uppe i 17 000 namn. Och det måste man tänka, uh, det har gått två dagar sen, eller mer, nästan snart ja, tre dagar. Tre dagar sen riksmedia, flera riksmedier gick ut ja. om det, så det är ganska, det är ett tidigt tecken i tiden. Mm. Men det som jag direkt slogs av när jag såg det här på Aftonbladet tror jag det var, eller Expressen, just det här du sa att det var 418 eller någonting kändisar, ehm. Mm. Uh, och jag, jag kontrasterade det de skrev om ett Sverige för alla och så med de här människorna. Det var VDR, det var det var mediaeliten, det var politikereliten. Ullenhag dök ju upp där ja. som, ett, som vanligt då. Och så. Alla dessa var väldigt snabba på att skriva på. Och eh, det, det det klingar så falskt eftersom deras koppling till någon form av verklighet är ju minimal, möjligtvis i i sin fina Mercedes på väg till arbetet in i stan, att de åker förbi ett, ett gäng med invandrare eller en, en, en tiggare från Rumänien eller vad det nu är. men De har ju ingen koppling, det är ingen förankring. Deras barn går inte i dessa skolor och så vidare och så vidare. Ni känner till vad jag vill ha sagt. Och det var det som på något sätt fick vända vändas lite i magen på mig att det är de här människorna som ska då gå i bräschen för det här hela tiden. Och att vanligt folk inte ser igenom det eller ja, det gör de ju numera. Men ändå att, att de här 17 000 andra en låter sig dras med i det här är så, det är så, och så, så. Ja, men vad då? 17 000 det, det är ju liksom ingen imponerande Siffra mm. faktiskt i sammanhanget för att, här, här går man alltså ut Och säger i princip Visa att du är en god människa mm. Skriv på det här, visa att du är, är För mänsklighet, mot våld Och mm. ondska, det, ja, det, det är på den nivån uh, det, det, är, och det är så av De flesta av de här kändisarna Som har skrivit på är också Uh, och när man går ut och gör det i, i landets två största kvällstidningar och, och man efter två dagar har fått 17 000 uh, underskrifter uh, på en nation av, av uh, 9 miljoner människor, det är inte sådär jätteimponerande. Nej. nej. Och sen, men sen, det är också inte så när det här uppropet kom då, med de här runt 400 så kallade kändiserna som har skrivit under då vad det är för sorts människor, jag menar vi har alltså politiska extremister som den här Nabila Abdulfatta, som alltså hyrlar revolutionär front som deltar i våldsaktioner och så vidare, eller har gjort det tidigare åtminstone vi har Alexandra Pas Pascalido, vi har den tidigare prostituerade bögen Alexander Bard jag menar, vad är det här? Jo Och sen så näringslivstopparna ja. VDR för försäkringsbolag och så vidare Återigen så är det så intressant Att extremvänstern eh, Bögprostitutionen Och svenskt näringsliv hittar, sig, hittar tillsammans under täcket För mångkulturen Jo men inte bara det Utan sen också alla politiker Av, av alla upptäckliga kulörer Som ryms i, i riksdagen Och eh, eh, Ytligt folk inom liksom, nöjesindustrin och, och liksom Jävla avskrap Alltså ett, ett tattarfölje Men återigen så ser man ju tycker jag Tydligt att det här är verkligen Den här desperationen igen eh, Och jag kan ju säga det liksom att, att vi har ju nött ner Det här hotståndet som, som nationalister under åren som har gått Jag minns återigen när det var när Kungsträdgården var full av motdemonstranter. Vi pratar alltså tusen och åter tusentals motdemonstranter mot några hundra personer som skulle gå och lägga en krans och så vidare. Så såg det ut då. Och det där har vi nött ner. Vi har liksom brytit igenom på så många olika... Både på gatan så att säga och i media och så vidare. Sen ser vi ju nu hur... Hur Migga X här gick ut på sin Twitter eller sin blogg och sen folk som jobbar på Migrationsverket och berättar om 2000 nya asylanter på en vecka. Det är kaos. Mm. Det är ett kaos som pågår i underströmmarna som inte vi får veta om. Naturligtvis media rapporterar inte men det dyker upp de här Det är klart som fan att de måste lansera ännu en kampanj mm. för att det går inte särskilt bra för dem. Nej. Kort sagt. Nej, nej, och så är det absolut. Och, um, uh, Jag vet, nu fastar jag på namnen här. Jag var inte helt inne, jag började läsa. Jag kände igen att vi var en massa konstiga människor. Så jag tappade bort uh, vad jag skulle säga. Jag hade något jätteviktigt att säga det, Magnus, men det försvann där. Ja, men då kan jag tillägga det. Att, att En annan sak till varför jag tror att de blir desperat är det för att vi, vi egentligen också kan läsa i, vad ska man säga, riksmedia eller, eller gammelmedia, åsikter som det är vi som har förfäktat väldigt länge. Jag såg hur en säkerhetspolitisk expert eh, på SVT-debatt talar om situationen i förorten i Gättona. Han talar om det som händer i Göteborg och Malmö. Vänta, han var inte om... säkerhetspolitisk expert? Nej, säkerhetsexpert till och med. Inte ens politisk bara säkerhetsexpert som hade jobbat åt olika regimer. Uh, i, i, och konsult, som konsult i säkerhetsfrågor, som talar om det som pågår i förorterna som uh, asymmetriskt inbördeskrig. Mm. Asymmetriskt lågintensivt. Inbördeskrig. Lågintensivt inbördeskrig. Mm. men Har ni hört det användas av andra än sådana som oss? Nej. Uh, och och, och, och, och, och, och han, han avlivar ju myt efter myt. Det handlar inte om segregation, det handlar inte om det, det handlar inte om det. Det handlar om att vi tillåter det, eller samhället, politikerna tillåter det mm. asymmetriskt, lågintensivt inbördeskrig, det är vad som pågår i våra förorter ja. som sagt, tacka fan för att de måste göra en oss alla kampanj så att vi kan älska varandra istället Jag gillar också argumentet som man har hört många gånger att men Sverige är så stort vi har plats för alla ja. Precis, det är så samhällen fungerar det <skratt> <skratt> Ja, det, och det här är ju liksom undertecknat det är undertecknat av integrationsministern han jo jo jo visst men, men, men, det, det är ju liksom ett kriterium att vara rätt Ja, fast okej, okay, jag, okay. jag, jag köper det jag, jag går med på det Ullenhaug, du har helt rätt Sarek uh, vacker nationalpark men i alla fall Sarek, sätt enda asylant i Sarek Ge dem, dem en uh, sovsäck, ett tält kan de få också och så kan de sitta där. Det är jättestort där. Ja, Nej, men det är så jävla ointelligens. Man, man, man baxnar ju att vuxna människor kan liksom säga sådana saker på, på, på fullaste allvar. Men, men man ska också tänka, man, man ska också tänka på... Men nu vet inte jag alls vad, vad en sån som Erik Hamren tycker eller tänker. Men, men grejen är att om någon kommer med sådana här jävla upprop och säger att ja, skriv på här, det här är mot eh, rasism och ondska... Det ska vilja väldigt mycket till att, att man liksom um, då säger nej det, det, det vill jag faktiskt inte göra för jag tycker inte det här är seriöst eller, eller så. För trycket är så starkt och, och det här verkar så liksom, tillintet förpliktande och så, så självklart för de flesta människor. Ja, um, vi vet ju hur det gick för han är pianospelaren uppe Umeva Umeå va? som just sa nej till ett sånt här. Ja till, och... precis. Precis för att han tyckte att det var en alldeles för svartvitt frågeställning. Ja. Nej, det vet inte jag. Det, det har jag missat att berätta. Stanna. Det är ju han som, som spelar piano i, så skulle det låta, tror jag. Han lång, med långt långblond hår. Långblont hår, ja, precis. Han, han fick en frågan av någon länsstidning där uppe att ja. han skulle uttala sig i någon sån här kampanj. Men då sa han det att nej, han ville inte göra det för att han tyckte som sagt att han tyckte att det, man behövde problematisera frågeställningen. Var på mm. de tar en bild på dem och publicerar. Uh, nej, jag vill inte delta. Nej, han ska, nej, ja, precis. Jag vill inte ha ett... Uh, jag vill inte delta i Umeå för alla. Eller något sånt. Nej, precis. Ja, just det, så. Alltså, det var det som att han liksom... Ja, ni förstår jo. hur han, han vinklar. Och så fick jo. han ju springa, springa gatlopp. gatlopp för det. Uh, i, idag eh, publicerades också på Expressen en, um, en artikel av Borådstein, <skratt> uh, statsvetare, va? Mm. Som, mm. där han skriver angående... Och det är, en, det är en uppföljning på den här kampanjen då. här eh, menar då att eh, nationalister nu har en stor rekryteringsbas men det är bara bland lågutbildade män som ratas av kvinnor och arbetsgivare. Eh, och att det är för att eh, vita män har dålig utbildning som eh, ja, och, och, och är fula så kvinnor vill inte ha dem och därför går de med i nationalistiska organisationer. Men håller de på sådär fortfarande? <laughs> ja. Vad de såg väl vår utsändning? Alltså förra, förra radio jag fram att de såg ju jävla snygga vi är. Vad fan är det med? Han? Och hur ser jag själv ut? Då? Som en, Han ser ut som en, någon form av bilolycka. Fan, ja, det, är ingen, det, är faktiskt, det är ingen vacker man. Det är det inte. Utan det är en det, liten ful. När de kommer med de argumenten, då vet jo. man att man har vunnit. Jo, men alltså, det, det, är ju, och det, är ju, det är ju alltid där man hamnar i de här diskussionerna. Mm. Och det var precis under den här demonstrationen nu i Stockholm i lördags Jag försökte följa lite på Twitter och så eftersom att jag var i Italien Och då ser man det enda som, som vänstern skriver Det är om hur fula nationalisterna är Att de ser lågutbildade ut, i det, det här klasshatet som de bär på mm. eh, Och att de är bönder, att de inte är från Stockholm Från den fina innerstan som, som alla goda vänstermänniskor och så vidare men samtidigt, de kan ju inte, de kan ju inte ta debatten om de, de kräken. De, de kanske kunde köra såna vad ska vi säga, den typen av, av liksom snack för, för en fem, tio, äh, tio år sedan. Men, men det går inte idag. Vi har argumenten på vår sida, vi har äh, definitivt mer vältaliga och, och pålästa personer i våra led än, än äh, dem. För att mm. Det, nej. Är... Jag, jag såg också det, det är lite roligt just i det här sammanhanget med att, att de har verkligen tappat, eh, tappat argumenten. Jag, jag läser i på Aftonblad kultur, kultur, Lennart Bromander har skrivit om eh, Jim Åkessons bok Satis Politio. Eh, och då säger han att eh, jag har inte läst Jim Åkessons eh, berammade bok Satis Politio, jag inte gör det heller. Men som gammal latinare har jag undrat över titels innebörd. Så skriver han om det här, ja, i så fall borde dock polito stå i nominativ, alltså satis politus, polito i dativ eller ablativ och får på svenska översättas bla bla bla bla bla, eh, prepositionskonstruktion bla bla bla bla, konst innebär bla bla bla bla. Ja, eh, Jim som borde nog hålla sig borta från latinet liksom från så mycket annat. Nej, det, är, det kan jag ju för lite grann hålla med om. Nej, men seriöst. Varför ska man dra till med en... en, en nej, under? nej. Jag tycker jo, det är vansinnigt. Precis. Jag tycker det är löjligt. Ja. Men, att... att ja, lämnat Bromander skriver i Afton och kultur som publiceras där att jag inte läst boken, men jag tänker komma med en, med en lång harang om dativ och ablativ och prepositionskonstruktioner. Det ja. menar, var det, ja. det han kunde... Han satt där hemma på kammaren och bara, Ja, hur ska jag göra nu? Vad är det här han kom fram till? Är det har jag också med Magnus. Att det är fullständigt patetiskt att liksom... Ja, som du säger, att, att, att inte göras omakligt att, att läsa boken och ändå skriva någon, någon sorts jävla recension av... av <laughs> äh, jo, och det handlar ju ändå om en person som, som, som ja. leder ett parti som har stöd idag av 12-13 procent av ja, väljarna äh, som rankas som en av de mest inflytelserika personerna i svensk politik just nu och så vidare. Mm. Jo. och då inte ens läsa boken utan att liksom börja typ diskutera omslag och rubrik eller Men det är kittor. som vanligt Precis. nu för tiden som sagt att vi de, de, och det, jag tycker det är bra, de får jättegärna fortsätta säga att vi är dumma huvudet, att vi är okunniga och, och, och fula och vad de vill Absolut, eh, avväpna gärna varandra, ni där ute svenskfientliga drägg, avväpna varandra och lever den låtsas världen. för när vi möts i, i debatten när vi möts i samtalet, när vi möts på olika platser och vanliga människor får tillfälle lyssna på oss och på er så kommer de förstå att, vänta här nu ni är ju de här eh, tokiga människorna inte vi, men fortsätt er absolut, mm. kör på Ja, vi får se hur det går för deras kampanj, vi ska ta och avsluta eh, kvällens eh, ordinarie sändning här eh, med nationalsången som vanligt och vi sänder igen eh, nästa måndag 23 september 19.30 är det vanliga sändningen men kom jag in någon kvart innan så kör vi lite försnack. Ni som lyssnar live, häng kvar för några minuters eftersnack till er andra. Hoppas ni har tyckt om det här avsnittet.